Спочатку він здивувався, коли Бальтазар відрекомендував йому доктора Проспера Альпануса як свого дядька, а той показав йому дарчий запис, згідно з яким Бальтазар ставав власником приміської вілли, що лежала за годину їзди від Карепеса, з усіма навколишніми лісами, полями і луками. І коли він, на силу повіривши своїм очам, побачив записане в інвентарну книгу коштовне начиння, ба, навіть золоті і срібні штаби, вартість яких куди перевершувала багатство князівської скарбниці. Потім здивувався, коли крізь бальтазарів лорнет побачив розкішну труну, в якій лежав цинобр і йому раптом здалося, що Ніколи не існувало ніякого міністра Цинобера, а був тільки маленький, незграбний, огидний курдупель, якого помилково вважали за розумного, мудрого міністра Цинобера. Та найдужче здивувався Моштерпін, коли Проспер Альпанус повів його по-господі, показав бібліотеку й інші дивовижні речі, ба навіть зробив кілька прицікавих дослідів, із рідкісними рослинами й тваринами. Професору виспало на думку, що його власне дослідження природи нічого не варте, що він сидить у якомусь чудовому чарівному світі, немов замкнутий у яйці. Ця думка так його занепокоїла, що він почав нарешті скаржитись і аж заплакав, як дитина. Тоді Балтазар повів його до просторої півниці, де професор побачив блискучі бочки і пляшки з вином. Тут, сказав Балтазар, він зможе краще, ніж у князівській винарні, студіювати вино і досхочу досліджувати природу в парку. На цьому професор і заспокоївся. Балтазарове весілля святкували в приміській віллі. І він, і його друзі Фабіан і Пульхер геть усі дивувалися з надзвичайної краси нареченої, щарівної зваби, що променіла від її вбрання, від усієї постаті. То справді її оточували чари, бо сама фея Роже Бельверде Забувши свій гнів, прибула на весілля, як патронеса рожа гожа, вона ж таки і вбрала її та ще й прикрасила найкращими трояндами. А всім же добре відомо, що вбрання дуже личитиме, коли до нього докладе рук фея. Крім того, рожа блеверде подарувала милій наречені чудесне, магічне намисто, і, відколи вона його наділа, та вже ніколи не дратувалася через дрібниці, через погано зав'язаний бант, невдалу зачіску, пляму на білизні тощо. Ця властивість, що походила від намиста, додавала всьому її обличчю веселості й принади.